Bona tarda, Bo tarda a tots amics i amigues del programa Àrees de Cultura. Bona tarda, benvinguts, benvinguts. Bé, tot està més o menys a la normalitat, a la normalitat i esperem que les coses vagin millorant mica en mica. Però com sempre al programa Àes de Cultura intentem de que arribi a tothom. Avui voldria parlar d'un lloc, on és una mica lluny d'aquí, però que són coses curioses que per poder-hi arribar, per poder-hi anar a visitar-ho, per poder anar-hi en comoditat, han tingut que fer moltes coses i jo diria que són fins i tot coses inventades per poder-ho resoldre. Anem a veure. Construir. Vies per trens, bé, ara ja és una cosa normal. Que potser més endavant canviaran el sistema? Sí, perquè sempre han canviat. Però, a veure, quan un ha volgut que passés un tren per un lloc, doncs han planejat el lloc, han posat unes vies i al final s'ha pogut posar el tren. Però, però, amb una paraula, això no no pot ser segons a quins llocs. Per què? Doncs perquè ho veurem ara. Resulta que hi ha llocs que fins ara no hi ha hagut ni manera de visitar-ho, perquè són llocs molt difícils d'arribar-hi, i, lògic, doncs intentar que tothom pugui veure-ho o que tothom pugui arribar-hi en general, amb quantitat de persones han tingut que mirar com poguer transportar aquesta gent. Per tant, si ara ens an a Pequín i de Pequín a l'assa és el tren que puja més alt, diguésim, a la muntanya per entendre'ns. O sí, sigui, hi ha trens que van de baix, pugen mica a mica, això ho hem vistat tot arreu. Per exemple, quan van esquiar, moltes persones pugen per la muntanya, amb un tren, amb un tren, amb un tipus de trem especial entre mig de les vies i de la neu, tota una sèrie de coses. Però resulta que Pequín Lhasa és encara més, més marcada a les muntanyes. I, amb una paraula, construir per primera vegada un tren per sobre de territoris, fixa'ns-hi bé, on el terra està gelat de forma permanent, permanent gelat, és tenir que resoldre problemes. Primer de tot, a veure, on va començar el problema? El problema era que el Tíbet, perquè l'Asa, el Tíbet està a més de 4.000 metres d'alçada. Vale. Què passa? L'atmosfera d'allà té aproximadament un 50% de quantitat d'oxigen si comparem a les Terres Baixes. Terres Baixes o Terres que no són tan altes, per entendre's. Els llocs de construcció, amb una paraula, es van donar compte que o teníem d'administrar Ugent. Ho tenen que fer alguna cosa especial, per què? Tots els treballadors. A sobre un treballador s'esforça. Fa un esforç, això ens passa a tots, fins i tot ara amb les mascaretes, que ens passa a vegades? Tenim que anar més a poc a poc, per què? Perquè, vull dir, ens cansem, hi ha persones que els hi costa més respirar, hi ha persones que els hi falta una mica dur de respiració, sembla que s'ofeguin, doncs, posin-me i i aquí l'oxigen és normal, doncs, en un lloc on l'oxigen és la meitat. Què va passar? Van començar els treballadors a una alçada tan gran que amb una paraula van tenir que fer hospitals de campanya per atendre a tota la gent que tenia problemes greus problemes greus vol dir problemes de que t'ofegues però en això no havien pensat se'n van donar compte quan van començar a posar els treballadors i que els treballadors queien estaven picant una pedra i bomba, es desmallaven o estaven pujant una mica més cap amunt perquè tenien que fer una cosa i queien Aleshores, què? Resulta, hospitals de campanya per atendre tots els casos. Els treballadors, amb alguns llocs, van necessitar fins i tot, perquè ara ja existeix això, van necessitar fins i tot unes botelles especials plenes d'aquest gas. O sigui, que els portaven al costat i en cas de que tinguessin una manca de respiració, tenien que ajudar se amb això. Bé, fixem-se que aquest recorregut per anar a l'assa des de Pequín són 550 quilòmetres de línia, volguem dir, des del punt que han començat a construir fins al final, perquè ara és un, és un lloc per turistes, eh? per turistes i poder-hi anar. Vale. 550 km que travessen, per entendre'ns, sempre el terra gelat. El terra està gelat. Aleshores, voler fer un tren, unes vies de tren, perquè la gent pogués conèixer o poguessin anar-hi amb quantitat, va ser com un repte, un recte tècnic, sense precedents. Els enginyers van fer moltes proves, van fer moltes maneres de... O sigui, proves i proves i proves i proves per veure si podrien arribar a fer aquests 550 quilòmetres de línia que travessaven, a més, travessaven. O sigui, d'un lloc a l'altre, hi han 550 quilòmetres que s'atravessen gelats. Hi ha una part que no i una altra part que no, però els 550 del mig, sí. Llavors va ser un repte, perquè Com? Com? fer vies sobre un lloc, de moment encara no se so sap un lloc gelat Va, van haver-hi solucions milers milers fins i tot hi havia respostes imaginatives, que, que deies de moment és que no sabem ni com fer-ho i ben, però al final amb una paraula van dir, a veure el que podem fer és de tant en tant de tant en tant, cosa que normalment no s'ha fet, de tant en tant, intentar construir ponts sobre el gel. Però, clar, s'ha d'anar molt en compte. Perquè el gel... Amb el, mira, ara mateix què ens passa? El gel s'està desfent. Si vols que una cosa sigui sostenible, tens que enfonsar la molt i molt i molt, perquè si se'n va el gel, o sigui, si és un pont, un pont pesa moltíssim, i si resulta que només les han fonsat i clavat en el nivell del gel, el dia que el gel es desfagi, adeu pont. Doncs van tenir, que, i això ja fa temps ara que s'ha fet, eh? van tenir que construir diversos ponts, sobre aquesta part del gel, completament, sempre gelada, completament, però que també s'està desfent, però cap endins, cap endins, cap a la terra que hi havia sota. I com ho van fer-ho de moment? De moment, tenien que... A veure, ja teníem la idea de què podria passar això amb el gel. Tenien que posar, d'una manera, al voltant del, per exemple, de les potes, així ens entendrem, del pont, perquè s'aguantessin bé, si és que un dia es descongelessin el terra, o sigui, roques roques que aguantessin el que és el poste és igual poste, capotes el que diem de ferro, de fusta o que sigui i han fet una quantitat de sistemes, d'idees que han tret que no existien per veure si verdadament es mantenen estable perquè un pont que ha de passar un tren per sobre ha d'estar estable, si no està estable, però bueno, ja sabem el que pot passar. Aleshores van fer tot el que van poguer i verdadment està estable. està estable. malgrat el gel també va desapareixent mica i mica, però, com que ja van fer-ho de profunditat i, a més a més, ho controlen ara exactament, ara ho controlen contínuament, perquè no hi hagués un problema de moviment del que és la pota del, del pont. Però hi és. Aleshores, aquest recorregut, aquest recorregut, que està a més de 4.000 metres d'alçada, més, més, eh? més de 4.000 metres d'alçada, se'n viu el camí del cel. El camí del cel Per què? és perquè sí perquè amb una paraula tots els camins o tots els llocs que van a llocs molt alts se li diuen el camí del cel perquè també n'hi ha un altre al cantó del Perú que també també els hi passa aixòs també li diuen el camí del cel Per què? perquè és un altre lloc és un tren lo que sí també agafa molt agafa moltes alçades o sí sigui que se'n diuen però, amb aquests trens ara s'està moldejant, dic moldejant perquè fins i tot a vegades tenen que canviar el sistema tenen que canviar el sistema però en principi en, en principi es, en els seients els trens són normals a veure, poden ser més amples o més estrets però són normals tenen seients còmodos, seients bonics perquè la gent vull dir, estigui còmode perquè hi han molts, per exemple, a l'assa hi van molts personatges d'aquests que veiem en aquelles terres que van vestits de vermellós doncs hi van molt amunt, avall, pugen, baixen doncs en aquests trens s'estava confortable però, però, sempre, sempre pels viatgers tenen que ser conscients o sigui, quan hi vas normalment amb els, quan et donen els tíquets si vas amb un guia no hi ha problema perquè t'ho explica i si no, doncs en seguida passa un tipus de revisor a dins del tren i t'avisa i t'ensenya, encara que no parlin els idiomes perquè venen d'altres països o que sí, t'ensenyen que, en, o sigui, quan arribes als 5 metres pot ser que la teva salut, malgrat estàs dins d'un tren, o si sigui, no puguis respirar bé. I, aleshores, què és el que fan? Que normalment, quan entres en aquest tren, sempre hi ha una persona a la porta que t'explica amb el seu idioma o et, amb, amb pamflets que et donen ara i ja fan d'una altra manera perquè no tothom sap tot els idiomes, els idiomes principals. O sigui, ell els explica que en cas de que una persona que normalment són persones grans, no criatures, sinó persones grans, que noten que no poden respirar bé, que recordin que a sota del seient, sempre a sota del seient, tenen, o sí sigui, una mascareta que se la posin. Per què? Hi ha persones que els hi costa molt, tenen problemes cardíacs o respiratoris o la pressió alta o... Té una altra formatat I llavors són uns desordres de l'individu psicològics. A vegades també el sapia que puja tant... Ai, ai, ai, ai, jo no dic que no ho notin, però és que quan un comença a pensar-hi, pot ser que després ell mateix ho provoqui. I llavors, també, quan hi ha una persona que entra i hi ha aquelles persones que controlen els que entren amb els tíquets i tal... Si el veuen que es tornuda o els veuen que catús, li diuen: "Vostè, sota del seient té una masqueret, fa fa per de posars-la. Aquest dia ja li diuen aixins. Ara, en els altres els hi diuen: "Si vostè té un problema, sigui el que sigui, sota el seient trobarà una mascareta, però en, en pro, diguéssim, nova ja, perquè vostè la pugui usar." Bé. Aleshores, amb una paraula el que entra, a veure, el que hi ha anat diverses vegades, com els monjos aquests que dic, que pugen i baixen i van d'un cantó a l'altre i totes aquestes coses, i la gent que viu allà a l'assa, tot això, aquests ja no els afecta pràcticament res. Per què? Estan afectats ja a, a el que en diuen el mal d'alçada, perquè no, ja no els afecta. Però la persona que se'n va, fixant i bé, se'n va com a primera vegada i a sobre ha llegit o ha sentit que hi ha persones que els tenen que treure i els si tenen que anar amb un metge o tenen que portar una infermera o el que sigui perquè no respiren bé, ja comencen a pensar oh, oh, ai, no sé si respiraré, ai, no sé, aquí està el, el problema. O si sigui, no has de pensar, Esteve, si és dir, a veure, si estic normal, estic normal, i si em ve un problema, doncs ja sé que tinc que anar a buscar la mascareta. I això és algo cosa que mm, avui dia hi ha a tots els els trens que tenen un tipus determinat d'alçada, si no sobrepassen aquests que són tan alts, el que he dit, doncs encara no n'hi no han gaires d'aquests de tan, tan, tan, tan. Els més alts són aquests. Aleshores, sí que t'avisen perquè si ets una persona malalta, millor que ja no agafis el tren. Si estàs malalt, no agafis el tren, perquè després et tindran que treure en planta de socor. Però, si és una persona normal, pots, pots tenir aquests símptomes. O sigui, que quan anem amb algun d'aquests trens que són d'alçades, que sempre són a partir de 4.500, 5.000, que són el que és normal, doncs, val la pena saber si tu ets una persona que estàs afectat d'alguna cosa, més val que no hi pugis. Si no estàs afectat, pensa que pots tenir un problema, però que sàpigues que el màxim problema que pots tenir és tapant-te la boca i respirant normal. I si la cosa es complica, sempre tots aquests trens ja tenen una disposició que en seguida puguis avisar que quasi sempre, jo no dic sempre, perquè quasi sempre tenen unes persones especialitzades, que pot ser una infermera o dues infermeres, o un metge que està fent el recorregut expressament per si hi ha algun malalt que es posi malament i greu. Però són coses curioses, i a mesura que es vagin fent trens cap amunt, doncs sempre n'hi haurà d'aquests problemes. Si ja estàvem acostumats a 4.500 i a 5.000, doncs ara que ens comencin a fer un altre més amunt, doncs en tindrem sempre. Però és la gran avantatge que ja pots visitar coses que abans només eren per unes persones especialitzades, que pujaven amb el burro, amb el cavall, amb el no sé què, no sé quantos, i ara t'hi poden portar. Bé, se'ns acabat el temps, eh? com sempre, s'acaba, s'acaba. Des d'aquí, com sempre gràcies per estar amb tots nosaltres i des d'aquí els envio aquella abraçada tan gran tan gran, tan gran, tan gran i aquell pató que no pot faltar mai adieu, adieu, adieu fins al dia que Aires de Cultura a Ràdio Palafrugell la cultura a l'abast de la mà Aires de Cultura